3 dilluns 23 de març i a l'informatiu de ràdio Palafrugell ens posarem en contacte amb el cap de la policia local de Palafrugell David Puertes perquè ens faci balanç d'aquest cap de setmana de com ha estat el dispositiu conjunt amb Mossos d'Esquadra i de com estan anant aquestes controls de confinament de la població de Palafrugell També us explicarem que s'aplacen la Festa de la Bellesa, la Festa de l'Esport i Sant Jordi de Palafrogell, tres activitats que s'havien de celebrar el proper mes d'abril i que s'ajornen de cara a la tardor. La informació comarcal ens portarà un dia més a actualitzar les dades que des de l'Hospital de Palamós faciliten al voltant dels contagiats que tenen per Covid-19. Tornarem cap a casa nostra, ens posarem en contacte amb el cap de Palà-Frugell i amb l'Elsa Rueda, que ens recordarà quines són les millors mesures de prevenció per no ser contagiat pel coronavirus. I acabarem aquest informatiu d'avui posant-nos en contacte amb el xef del restaurant Casamar de Llafranc, amb en Caselles, perquè des del restaurant han iniciat la proposta de fer diverses receptes a través d'Instagram, unes receptes que podeu seguir al compte Casamar Llefranc. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 23 de març i com us hem explicat al sumari ho farem posant-nos en contacte amb el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, per saber quin és el balanç que fan des del cos policial d'aquest casamari cap de setmana que hem deixat enrere. Saludem a David Puertes, bon dia. Hola, bon dia, Rubén. Doncs David, aquest cap de setmana ha estat especialment, doncs, eh, he tingut feina especialment doncs, controlant aquests accessos al, al municipi, amb aquest dispositiu conjunt amb Mossos d'Esquadra. Com, com ha anat? Perquè ahir ja sabíem que havia posat aquest mig centenar de, de denúncies. Eh, explica'm com ha acabat d'anar el cap de setmana. La veritat és que és un cap de setmana que dintre de, de l'excepcionalitat del moment, no, Rubén? La veritat és que hem tingut molts requeriments, molts serveis, però dintre de l'excepcionalitat s'ha doncs, estat un cap de setmana Però tranquil perquè ho haguem de... perquè ho bueno, podem tenir, no? Uh -huh. Realment hem estat fent molts de controls del de que hem acarreia el decret, no? Per controlar que realment la gent que es mou, si sí, la gent que està autoritzada i que i que ho fa dintre de, dels punts que ha marcat l'autorització. Hem tingut molts requeriments, molts serveis de, de, de, de molta diferent índole, no? I, i també, doncs, intentant arribar a, tota, a, tota ciutat, a, lliure, a tot el que el ciutadà i sota del grup de que ens demana. Mm -hmm. Parlàvem d'aquestes, ahir coneixíem, no?, d'aquestes dades de, de, de més de 1.000 vehicles aturats durant el divendres i el dissabte. Eh, clar, al final s'han de controlar... La majoria no sé si atureu a tots o, o feu una miqueta una selecció perquè deu ser impossible aturar a tots menys que, tot i que s'ha reduït no? el trànsit també Sí, no, i tant, i tant el trànsit ha reduït però a més impossible arribar a tot no? si nosaltres anem muntant contors molt extensos i molt, i molt disseminats a diferents hores de, a, tots, a, a, tot a, a totes les carreteres del municipi amb Mossos d'Esquadra en doncs, una de les carreteres que ens és coincident doncs, també Eh, fem comptes conjunts, també a l'interior del municipi que n'ereixen nosaltres a fer -nos, que són de l'estat no? i de realitat, i que fem és intentar-nos complementar al màxim. No? Nosaltres, com és eh, normal i com és evident, hem d'estar al nostre municipi 24 hores, que són on estem, no? i i jo n'hem de treballar més, ells es recolzen sempre que poden i, i quan poden, dintre de les característiques de la comarca, que és una comarca molt gran també en els altres municipis. No? Llavors, no, el que fem és bàsicament això, no? tenim de contors i després també dintre de patrullatge. El que anem fent és que la gent que es mou pel carrer i que, i, que, i que va a comprar o que està caminant, no que realment compleixi amb mires de seguretat i que sigui dintre de... Dintre de d'altres punts actualitzats no? uh -huh. dir-vos dir que és veritat que estem molt contents i que agraïm molt la, la col·laboració de la gent uh, realment i la gent està molt conscienciada s'està ajudant, està a casa seva i, i sí que és veritat que que, que estem, jo penso, doncs, doncs, bueno, doncs, respectant aquest d'arma d'alarma no? i el que ens demana no? des, de la, des, de, des del govern i des de, des de les autoritats. Però sí que és veritat que tenim una part doncs, que, bueno, que, són, que, que, que no fan cas i que són, en alguns casos són reincidents. No? I aquí és on realment nosaltres estem treballant i estem intentant fer molta, molta presència i molta prevenció. De fet, eh, comentava no? també que ja comenceu a... a, a... A, a distingir, no? La gent que sí que surt de, de, de casa seva per intentar, doncs, o fer una compra o en algun lloc que, que és imprescindible, dels que surten i se salten al confinament i que ja ho detecteu a simple vista, no? Ja, ja veieu alguns moviments estranys en aquestes persones, no? Sí, sempre o habitualment, i, i és, és una llàstima, no? però moltes vegades també és veritat que en alguns casos sempre són la mateixa gent, no? però també hi ha molta altra gent doncs, que, bueno, doncs, que a vegades doncs, fa les coses que no toquen. No? Cada setmana mateix una persona ha vingut a comprar una beguda des d'un municipi a 20 quilòmetres de distància que no toca. Vull dir, aquestes mateixes babudes estan al seu municipi, no? Mm -hmm. I no ens hem de moure per aquestes característiques. O sigui, que no pensin que a la policia en alguns casos no passarà, però que es poden enganyar amb altres coses. El que ara mateix estem fent és que si ens genera dubtes es denuncia i després sí que sigui particular el que ens agafi, que ens informi de que realment, o que ens aporti les proves com, doncs de que realment no Està, estava fent una cosa que, que, que, que realment autoritzava que fes aquest desplaçament, no? El, el, el tema del confinament, més enllà de de, de què cadascú i de nosaltres pensem no? és que és, és una cosa importantíssima no? vull dir, per nosaltres sobretot per grups de risc, no? nosaltres estem en contacte amb grups de risc, pàtien, gran que estàs al municipi de, perdó, als, als seus domicilis que ens toca per moltes coses i, i, i sabem com estan no? i quin és la, el seu estat i, i sobretot aquesta indefensió i aquesta expressió que tenen. No? Llavors, per ells, no? per a les nostres famílies, per tothom hem de ser superconscients d'això i, i ho hem de fer, vull dir, si hem d'anar a comprar, i ens prometen d'anar a comprar, si hem d'anar a comprar el supermercat que tenim al nostre municipi, que està a tot de casa, si de passejar el gos, passejar-lo, anem a passejar-lo a, passejar a prop del nostre domicili, no està a agafar el gos i no fins a Calella, si anem per a fugir, jo a l'inrevés no? a, a fer-hi fer la volta. Són circumstàncies excepcionals que requereixen de nosaltres, doncs, bueno, posar-se unes actuacions excepcionals, no? De cadascú de nosaltres. Destacaves que la majoria de la gent està col·laborant, no? Aquesta solidaritat de quedar-se a casa i, doncs, de seguir aquest confinament. No obstant això, doncs, hi havia aquestes... Hi han hagut aquestes mig centenar de denúncies que s'han posat en aquest cap de setmana... Uh, de quina, tipus, de quina tipologia són aquestes denúncies que, que, heu, que heu fet aquest, aquest cap de setmana? I no sé si n'hi ha hagut més, perquè ahir parlàvem de 48, ahir a primera hora, no sé si n'hi he posat sí, sí, més. Sí, no, més, més, més, hem fet més. Estem amb els tres dies a prop d'un centenar, no? Però, però més enllà de, de les denúncies és que és que dèiem nosaltres des dels primers dies, els tres, quatre primers dies hem fet una campanya importantíssima d'informació, no? Eh, és a dir, cada dia estem aturant un milió de persones en què li estem explicant, doncs això, no? En alguns casos... Eh, la majoria, eh? vull dir, la majoria de la gent ho fa i ho està fent dintre de les normes que estan dictades i un una grup de gent que no hi els més dies, doncs, evidentment se'ls informava se'ls deia, se'ls explicaven quines eren les seves obligacions. Ara ja, després de tots els dies que portem, aquesta campanya informativa s'està doncs, baixant no? i que estem fent ara ja amb la gent que que sap perfectament que no se i què ho fa perquè vol, es estem anunciant. De tipus ja s'hi ha moltes. Hi ha des de la gent que simplement ho fa perquè no, no, no vols fer-ho, perquè continua a la seva vida dintre la seva norma. Aquí aprofito un moment per, per explicar-ho. Eh? Mm -hmm. eh, nosaltres ja s'hi expliquem. O sigui, una cosa és que es anunciem per la, per la llei per la 4 de 2015, per lliure de protecció de ciutadana, però si es reinciden, eh, aquí també es poden trobar davant d'un delicte de desobediència i farem dirigències i els enviarem a jutjar. És a dir, que també és una altra cosa que hem de ser conscients, però si algú escolta d'aquesta gent que no, que no vol fer-ho, no? Que si el detectem i veiem que ho està fent amb menys preu per la vida dels altres i, i amb menys preu per les normes, eh, també es denunciarem per vida penal, no? Això és per un costat, no? Per l'altre costat es amb la gent que pensa que no passa res, com pot ser de, de cap de setmana, en el fet que cap de setmana hem fet un dispositiu important eh, per intentar controlar la gent que va. En primer lloc, saber si baixaven, i en segon lloc, controlar i poder denunciar. No? Hem fet una dotzena de denúncies rela relacionades amb gent que baixava a segones residències eh, aquest cap de setmana. I també hem denunciat, doncs, eh, perquè hem fet també dintre de la gana d'aquesta campanya, un dispositiu d'intentar anar a les zones comuns, a les zones eh, comunitàries, dels complexes, no?, on, on hi ha segones residències i també hem fet denúncies, hem posat quatre denúncies, per gent que estava utilitzant les zones comunitàries a pista de tennis, tenis, a piscina, <ríe> per dir alguna cosa, sense, sense poder-ho fer. Ens hem de conscienciar, és que ens hem de conscienciar, hem de conscienciar-nos que en aquests complexes hi ha gent que viu tot l'any, hi ha gent que és gran i que no es mou del seu domicí tot el dia uh -huh. i no podem permetre que hi hagi gent que vingui i que utilitzi aquestes instal·lacions però bueno, que jo ho entenc, eh? perquè perquè moltes vegades no pensen o pensem que és el més normal, que aquí no passa res, és que nosaltres en la nostra sector ciutat ens podem ser portadors i som gent jove i ho podem deixar perquè després quan baixi quan van a comprar a la gent que està aquí concedida, que fa coses bé, que ho toqui que, i que, que, que s'infecti. No? Llavors aquí també hem estat, hem estat fent molta incidència, hem continuat fent incidència. No? I, I després doncs, bueno, hi ha alguna altra gent que, que, que diu que s'ha despistat el que, que fa és que, simplement que, que, que bueno, quan surt doncs, aprofitar i fa més, més voltes de què hauria de fer i se'n va a poc al costat a buscar alguna cosa no?, que no ho ha de fer. Això també és una de, una de les coses que, que, que s'ha denunciat. No? Uh -huh. En veritat que' a quarts de la policia tot el que és lògic, tot el que és lògic, i la gent s'ho explica i ho demostra, uh, difícilment es denuncia. Vale? El que estem intentant, fer, sobretot, això. He fet, primer, una pedagogia, però ara sí que és veritat que estem en un moment doncs, que és molt complicat, aquesta setmana és molt complicada, ja ho està veient no tots els experts, i, per tant, si aquesta setmana estem parlant de que estan pujant molt els contagis, o que hi ha molta gent que pot ser portadora, eh, que hem de fer encara més ser si més conscients nosaltres i ser conscient que qualsevol de nosaltres hem d'actuar com si fóssim una persona que estigui infectada, per intentar no infectar els altres, no? simplement per això, per intentar i eh, bueno, pensar a la resta de la gent i sota tot el grup vulnerable. Mm -hmm. S'ha de ser solidari en aquest sentit i per tant eh, hem de pensar en, en les persones més vulnerables. Eh, David, al voltant d'aquestes eh, persones que heu detectat que anaven cap a segones residències, eh, en aquests casos eh, què s'ha de fer? Quin és el protocol? Se'ls ha, se ha de fer girar cua i enviar-los cap a casa? Sí, sí, sí, sí. nosaltres hem, hem fet en diverses ocasions a part de denunciar, informar-los, denunciar-los i dir-los que han de i que se'n torni cap a ser la primera residència. Perquè al final és això, no? O sigui, som conscients eh? que és molt difícil que la policia, és clarament impossible, no? Que la policia eh, pugui ocupar totes les illes i pugui fer tots els talls i pugui controlar 24 hores totes les, totes les camins i carreteres per això sempre ho dic, nosaltres hem d'anar més enllà que, que hem de tenir moments clars, que hem de treballar en la conscienciació i el que fem és això bàsicament, la gent que sap que, que ho sap i que ve a Uh, amb dolor, no?, per intentar passar millor la, la quarentena o a cap de setmana, perquè no treballen, mm. doncs uh, les agafem, les denunciem i els fem que, que hi hagi un QA que domicilis. Mm. I si es torna tornat tornar a un altre control, ja ens trucaran per preguntar si és veritat que se'ls denunciat i que s'ha ha dit que torni a passar domicilis. Al final, és trist, eh? De veritat, he de arribar aquestes mesures perquè en, en qualsevol persona, bueno, doncs que que que estigui conscienciada que s'ha pagat i que tot havia de que sigui solidària, això no, no ha de sortir per això estem nosaltres, que hem de fer complir. No? Uh -huh. uh, per anar acabant, David, uh, també doncs, uh, teniu a Palafrugell al municipi tota un, una nova tecnologia no?, que ens permet també saber qui entra i qui surt del municipi. Uh, aquestes càmeres uh, també us ajuden a saber si ha disminuït el, el, el trànsit, uh, o sigui, el moviment de vehicles? Sí, sí. sí, sí nosaltres, de fet, ja les, les, les estem monitoritzant cada dia no? i perquè te facis una idea. Val? El nou de març teníem 66.000 moviments no? als accessos de, de Palafrugell i ahir, per exemple, però dissabte, perquè avui teurem les d'ahir, doncs no? dissabte teníem 10.000 moviments, no? que si ens anem a l'anterior dissabte eh, havíem tingut 39.000, o sigui, realment és, una, és un desitjament molt, molt important. No? Hem, anat, hem aconseguit anar baixant a poc a poc, no? durant, la, durant la setmana, Uh, ja realment comparat amb la setmana anterior que encara no estava vivint ja vam tenir una reducció del 50-60% en, en els moviments i durant tota la setmana hem vist que hi ha hagut una, cada vegada una, una restricció més gran de 3-4.000 vehicles de, que hi havia menys moviments d'accés al, al municipi no? això, bo, això vol dir que realment no estan funcionant les mesures i que realment els moviments que s'estan donant a part de gent, com abans hem dit no, perquè no, no, no respecta les normes doncs sí que realment són moviments de gent doncs, que, que està treballant que va treballar o nosaltres, a policia, que n'estem movent també, evidentment, serveis sanitaris i de primera necessitat eh? mm. però sí, sí, dir, ho estem monitoritzant i, i realment sobretot mirant això, no? les dades de, de dissabte dia 14 i les dades de dissabte dia 21 perquè pues tenim una reducció molt important en, en mobilitat entre del de municipi. Doncs, eh, haurem de seguir com evoluciona aquesta, si va davallant encara més aquestes dades, ja que com bé sabem, doncs des d'ahir s'ha allargat aquests 15 dies més d'estat d'alarma a l'estat espanyol i per tant veurem si encara disminueix més aquesta xifra. I per últim, David, ara sí per acabar, hem vist també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament que la policia doncs, també feu tasques doncs, eh, que ajudeu no? les persones amb, amb grans o amb mobilitat reduïda i els porteu doncs, aquells productes que necessiten, no? Som conscients que són circumstàncies excepcionals, no? i nosaltres som la, la policia del poble. Estem molt tensionats a nivell, de, a nivell de serveis, a nivell de treball, i realment ens queda poc temps per poder fer més coses. No? Aquí estem fent tot el que és de la credencial i de la, i de la, i de la reacció. Però sempre que ens arriben els doncs requeriments com aquests, és el que dèiem, no? i més en aquests moments, no? que, que són tan excepcionals hem d'intentar doncs, ajudar, intentar estar al costat del grups vulnerables. No? En aquest cas, però, bueno, quan s'arriben determinades peticions, si no les podem fer nosaltres, les gestionem i si no, pues, agafem nosaltres mateixos i, i anem a fer-les. Sempre amb 50 instàncies excepcionals, perquè ja sabem doncs, que, bueno, que, cada, que si una persona gran té els seus fills o té familiars són les que ho han de fer i que s'han d'ocupar d'ells, però a vegades gent doncs, que està en una situació que ni té familiars, que té problemes, que té, que té problemes de mobilitat i qui necessita les seves coses, no? I si en aquest moment, però, bueno, no hi ha cap altra altra associació o no està tot la gent que no hem de treballar o, o protecció civil, estem nosaltres per intentar ajudar, no? Que, que per això és una de, de, de les nostres vocacions de ser i d'estar al costat del municipi. No sé, sigui, mira, i rovint, aprofito per comentar-ho, no? Que per aquesta setmana, nosaltres aquesta setmana sabem que, bueno, és una setmana que sempre al final de mes hi ha bastant de moviment amb la gent gran no? dir, perquè cobren les pensions eh, quan van a buscar els diners i tal, no? Sempre que estem, estem, estem emetents amb aquests temes a nivell de seguretat però més ara en, aquesta, en aquests dies no? des de l'Ajuntament hem fet una sèrie de recomanacions hem dit que si poden que vagin les seves famílies a fer-ho, els seus fills que no surtin, però sabem que hi ha gent que ho farà la gent que ho faci, no, aprofitem d'aquí per dir -ho, que ho faci, guardem les mesures de seguretat, higièniques, que ho de distància de seguretat, i nosaltres des de la policia hem planificat un servei amb l'Ajuntament en, en tindrem els agents cívics distribuïts pel, pel, pel municipi, els índices bancàries, per si algun necessita qualsevol cosa, i, necessita la nostra ajuda, no? i també tindrem els agents de policia també distribuïts sempre que puguem en aquesta zona, per si algun necessita qualsevol tipus de requeriment. Doncs important també aquest, aquest servei que oferiran amb els agents cívics des de la policia local també per a doncs ara això que dèiem, arriba a final de mes i també és un moment doncs, en què la gent gran doncs, acostumava a anar a cobrar seu, les seves pensions i per tant doncs, és un moment també que pot ser de risc, intentar doncs, sempre, si hi ha alguna persona algun familiar que pugui fer doncs, per a, pel seu nom doncs, que ho faci, sinó doncs, que sàpiguen que hi haurà aquest, aquest servei David, podríem doncs, repassar com havia anat aquest cap de setmana, també una miqueta en línies generals doncs, repassar la, la vostra activitat de la policia local i res més David per avui, arribem fins aquí però suposo que estarem en contacte ben aviat i com sempre, informant-nos també a través de, dels canals oficials de, de l'Ajuntament de, de Palafrugell Moltíssimes de Ruben i a tothom molta força, moltes gràcies I, i a poc a poc anirem sortint-nos d'aquest punt segur, ¿vale? que tinc un bon dia Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi per explicar-vos que l'Ajuntament de Palafrugell està duent a terme avui mateix una reunió per saber quines activitats s'aplacen degut a causa del coronavirus. S'està valorant el possible ajornament de la Festa de la Bellesa, la Festa de l'Esport i també les activitats de Sant Jordi no, de moment no transcendeixen quina podia ser la nova data i és que s'estan buscant una nova data per a aquestes tres activitats i d'altra banda doncs, també s'està posant sobre la taula altres mesures pels esdeveniments de, de gran rellevància que tenen allò cap a la Frugell en el mes de maig com són els flors i violes i també les festes de primavera. S'està mirant, doncs, de moment, aquestes activitats de menys volum, com hem comentat, la Festa de la Bellesa, la Festa de l'Esport i les activitats relacionades amb Sant Jordi. Seguirem explicant-vos des de Ràdio Palafrugell, des de la sintonia del 107.8 de l'FM i també a través de radiopalafrugell.cat com quines siguin les decisions que pren l'Ajuntament de Palafrugell en aquest sentit. De moment sí que us podem avançar que la festa de la bellesa, la festa de l'esport i les activitats emmarcades dins de Sant Jordi s'ajornaran fins a nova data. S'està parlant fins i tot de la possibilitat que sigui de cara a la tardor. De moment, però, encara tot és una incògnita i quan tinguem alguna cosa del cert us la direm en aquesta mateixa sintonia. moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores i que ens portarà un dia més a actualitzar en quin punt es troba l'Hospital de Palamós respecte als pacients que tenen detectats per coronavirus. Us expliquem que l'Hospital de Palamós ha diagnosticat segons ha pogut transcendir a primera hora del matí d'avui dilluns, 49 casos de coronavirus. Ara mateix té 13 pacients ingressats amb coronavirus confirmat, la resta estan derivats en d'altres centres o en aïllament domiciliari amb seguiment mèdic. Dels professionals que treballen al Servei de Salut integrats del Baix Empordà, hi ha 22 persones amb Covid-19. D'altra banda, hi ha 49 professionals que ja estan aïllats pendents de resultat. Des de l'Hospital de Palamós esperen els resultats de les proves del Covid-19 de tres pacients més que estan ingressats i pendents de resultat. De moment, però, deixem aquestes dades que ha facilitat a primera hora l'Hospital de Palamós i és que té 13 pacients ingressats amb Covid-19 i 49 més diagnosticats. Tornem ara cap a casa nostra i ho fem per recordar-vos de la mà de l'Elsa Rueda, infermera del Cap de Palafrugell. Quins són els consells que s'han de seguir per intentar no contagiar-se del coronavirus? Ens parla, sobretot, de l'higiene de mans. Sí, mira, seré molt breu. Rentem-nos molt bé les mans. Mantinguem una distància social. Seguim les recomanacions de, del Departament de Salut sense més, i sobretot eh, respectem el confinament. Aquesta seria... Hem de tenir molt clar que per evitar la propagació ens hem de quedar a casa. Uh -huh. Elsa, per, per, per posar en context a la gent, com, com està sent aquests dies també de, de feina? Vull dir. Doncs eh, nosaltres estem intentant treballar eh, des, de, des del CAP, no? intentant que la gent es desplaci al mínim possible, per evitar que eh, que es propagui la malaltia. Uh -huh. en és aquest... a dir, només cal anar als, als centres sanitaris pel que és eh, urgent i estrictament necessari. Uh -huh. Ens quedem amb a això. donar l'atenció precisa a la gent que ho necessiti. Estem rebent molts missatges d'aquest tipus i, per tant, és molt important recordar-ho. Si no és estrictament necessari, ens quedem a casa pel que sigui, eh? si no, per anar al CAP, per anar a fer un tràmit a qualsevol lloc. Si es pot fer des de casa, si podem trucar abans també per informar-nos si és molt urgent o no el que hem de, el que tenim, doncs ja ho sabeu, a, fem servir el telèfon, que és la forma més, més, més ràpida en aquests moments, malgrat doncs, tot aquest saturament, però com ens ha dit l'Elsa, és molt important que no anem al cap doncs, per qualsevol cosa que, que no tingui gaire importància perquè l'únic que farem és, d'una banda, exposar-nos a nosaltres i exposar també a la resta de gent. Correcte. Entre tots, si fem les coses ben fetes entre tots, eh, obtindrem resultats. Mm -hmm. Moltes Donc... gràcies, Rubén. No, moltes gràcies a tu per atendre'ns. Res, només volíem fer aquest punt. Elsa, ens retrobem aviat, esperem doncs, ja amb total normalitat. Moltes gràcies, Elsa. Molt bé, Adéu, bon dia. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafruigill d'avui dilluns 23 de març i ho farem posant-nos en contacte amb el xef del restaurant Casa Mar, en Quim Casellas, i és que des del Casa Mar han llançat la iniciativa de fer receptes a través de les xarxes socials, de donar-les a conèixer a través de la xarxa social Instagram i voldem saber amb en Quim Caselles també com estan vivint aquests dies de, de confinament. Saludem al xef del restaurant Casamar. Bon dia, Quim. Bon dia, què tal? Doncs eh, us han de seguir, no? Si volen provar noves receptes, esteu, fent, eh, doncs, esteu difonent a través de l'Instagram una sèrie de receptes que tu mateix elabores eh, a casa teva. Sí, sí, sí, sí, la veritat que vam començar els primers dies d'estar a casa i, va, i al final va ser la meva germana i va comentar, escolta, per no fas una recepta? I va dir, escolta, comencem a fer receptes i, jo, no I jo, bé, la, que la vida que vam dir, ens va ser i al final jo veig que és una manera que la gent es pugui entretenir una a casa i tot menjant, no? Mhm. Mm Uh, aquest és una de les temàtiques no? que ens han comentat, com deia, de, de, de gent no? que està a casa i diu, doncs mira, aquests dies estic aprofitant per fer noves receptes per, per intentar doncs, innovar una miqueta la cuina Quin tipus de, de receptes estàs fent tu a través de, de, de les xarxes socials? Ostres, mira, nosaltres estem fent també una mica el que puc, eh? Perquè fem una mica amb tota la festa de casa, amb el que hem anat comprant aquests dies sis que anem sortint cada dos, tres dies a carregar una mica les arredes uh -huh. i hem fet, mira, hem fet una crema de carbassó hem fet... Què més? espera que ja de pensar, vam fer una, una, una can rostida, vam fer una, un arròs també ahir de, de pollastre i se farà. Avui farem un xurrasco i vaig, vaig improvisant bastant, eh? El que estic que ara potser no organitzaré una mica més perquè si estem tants dies tancats i valorem de qualificar una miqueta pel tema de compres. Però ara, també intentem que siguin receptes, que siguin senzilles, que tothom pugui fer casa seu... I que, i que al final que no siguin que siguin receptes doncs, sobretot que siguin molt reals vam fer un colat de xocolata mm -hmm. que jo crec que també que tinc molt d'èxit la gent ens ha anat una miqueta les fotos del, del resultat i sobretot jo crec que al final és passar-ho bé i intentar que siguin receptes que també les puguin fer amb els fills que també així també els entre, entretenim una miqueta i podem fer una mica, una mica de família també mm -hmm. i, i res, i disfrutar cuinant sobretot aquesta del, del, del colant de xocolata va ser la que em va cridar l'atenció, Quim <ríe> sí. Encara no l'he provat Encara no l'he provat prova, prova, prova, -ho, No, si no el a fer però jo crec que, que Intentem que siguin bastant ben explicades L'únic que tenim un problema amb el temps, perquè intento que siguin com, com molts reals, que es vegi tots els passos però que ens passem de temps Clar. Després tenim problemes per poder arranjar els vídeos i el del Coran, per exemple, vam tenir que penjar en dos en dos tandes en peig, perquè era molt llarg. Mm -hmm. Però bé, bueno, anem a fer arits de temes cursals una mica perquè ens càpiguen d'una solidaritat. Doncs, eh, si voleu aprendre aquestes receptes, eh, seguiu l'hotel, el, el, el, el restaurant Casamar, Casamar Llafranc eh, a Instagram, i podeu trobar doncs, aquestes receptes. Eh, la veritat és que, no sé, Quim, cites si t'esperaves aquest èxit, estem veient a eh, prop de més de 5.000 reproduccions, fins i tot també has hagut de canviar l'idioma perquè hi ha hagut gent que et demanava que, que, que no ho tenien en català i ho has fet també en castellà. No sé si això també suposa una dificultat per tu, Quim. No, no, no, només que, com que ho fem molt, molt natural, que estic acostumat a fer un català, però no, no hi ha problema. També em va fer il·lusió, que, perquè coneixem molta gent de fora, i et de escolta, no, oh, hi ha coses que les entenc, però... I vaig pensar que també no, manera de, de poder que tothom, tingui, tingui, tothom pugui fer les receptes, no? En fi, tots els catalans entenem bé el castellà, mm. i entrem a combinar una miqueta perquè tothom pugui anar fent-ho. Quim, d'altra banda, més en el tema personal i també professional. Com esteu portant, ja des de la, la plana més professional, el tema doncs, de, de no poder obrir ara també per, per Setmana Santa? Sembla que s'allargarà la cosa i no sabem, no, ben bé fins quan, però eh, com esteu portant això de, des del restaurant? No, mira, nosaltres, mira, la veritat que tenim la gent de bastant, o sigui, aquest, aquest mes, l'últim mes abans de l'obertura, en plena, hem que fer un parell de viatges, hem que fer diversos tallers per aquí, per aquí a la zona, i al final tot, tot ha quedat cancel·lat. No? El que estem fent nosaltres ara és treballant per la carta. Alguns projectes, hem fet un, un Google Drive amb, amb tot l'equip de cuina i algun de sala perquè puguem per, per, per, per, per treballar una mica, una mica des de casa, puguem penjar coses que al final tothom pot entrar i pot apuntar la seva opinió. Mm -hmm. I, i, i Tenim una mica pendents, vam parlar també l'altre dia amb tot l'equip de l'hotel, i clar també una mica una mica pendent de les notícies. Fari, tothom és molt conscient que, de que no es pot obrir ara cap, cap tipus de negoci i menys ho us sabaria ser. I el que intentem és això, o si sigui, tenim paciència, anem comunicant cada setmana més o menys i esperant unaiqueta, esperem que tot sigui ràpid i que podem obrir, doncs, el més aviat possible. Uh -huh. Però ara dic, tot, de tot això no depèn de nosaltres i anem, anem, anem fent feina, eh, anem, anem plantejant totes les coses que hem, anat, que hem anat parant, les anem programant, intentant, doncs, a veure si es poden fer abans de l'estiu o entre abans de l'estiu i passat l'estiu. Però ara, jo crec paciència i, al final, crec, mira, és intentar treure la part positiva, que és poder fer més familiar, Poder estar més a casa amb els meus fills a la meva vegada, em penso mai tant. Ja he d'estar aquí, clar, tot el dia a casa podem fer aquelles coses, estem fent, fent més joc de taula i res, sobretot paciència. S'ha de mirar, intentar mirar el, mirar el costat positiu també, no?, per, per d'aquestes doncs, coses. Mira, també... Aprofitem per tenir més temps en família i fer més coses. En aquesta plana més professional, doncs, de moment està tot una mica aturat. Això també ha fet que heu de, de, de repensar la forma de treballar, no? Com ara deies, intentar treballar en xarxa a través d'internet, no? Per, per crear les noves receptes o la nova manera d'enfocar de, la cuina de, del Casamart, no? Sí, sí, clar, jo, clar nosaltres tenim un problema que aleshores un cop tenim obert és, és molt difícil treballar a fora, sí que el disseny de cartes, els projectes, tot, tot, tot el que és la planificació dels events, sí que el podríem fer de distància, però es permet estar físicament al restaurant. Però ara, per exemple, a aquesta època, doncs, també ens permet això, ens doncs, podem comunicar 5-6 persones que som les que anem preparant totes les idees d'una manera divertida i al final, al final també t'escolta, doncs, jo crec que hi haurà molta gent que quedarà que la feina que hi va fer a l'oficina o no, a un despatx que realment no pot fer a casa, mm. que al final és un tema d'organització, no? I, el, i això haurà desconegut perquè físicament al restaurant un cop obrim al cuinar no podem cuinar a distància. Mm. Però, però sí que, crec que jo crec que al final això, obre, obre camí i el fet de poder comunicar-nos doncs, no sé, hem triat algú el drive imagino que n'hi ha, ha, ha més Perquè doncs ens va bé per, per poder anar dissenyar i que tothom pugui opinar sense tenir que trobar-nos no? de fet també els grups de WhatsApp també fem funcionar per, per temes així un mica més ràpids de, de poder consultar així en persona o comentar inclús el que hem fet amb Google i, i res, jo, jo crec que anar reinventant-nos una miqueta i això que tu comentaves, que trobo positiu a intentar doncs, trobar la manera que podem organitzar millor i que totes les eines així són gràcies d'internet que, que podem fer-ho mm -hmm. un, de, un dels projectes que s'ha aturat que ha quedat doncs suspès i que suposo que teu deu haver sapigut molt de greu és el tema del, dels entaulats, no Quim? Sí, sí, sí, mira, si sí, justament la teníem lligat aquest any clar, la diversitat cultural i també, mira, aprofito per agrair perquè els hi podíem jo un mes, al final l'he enviat a tot, tot l'equip de l'Ajuntament perquè, hòstia, perquè sempre, sempre hi són no? i la veritat que cada cop jo crec que es va afinant més, o sigui, la, hi posen moltes, moltes, moltes ganes i va ser una decisió difícil que al final jo crec que encertava perquè clar, això teníem que fer nosaltres no penso que era final d'aquest mes o seria, mira, aquest, aquest pròxim dissabte, penso sí. i al moment danullar encara no estava clar que, que la cosa fos tan greu després que va ser una decisió que l'Ajuntament o tots junts o la sèrie dient, escolta, doncs potser l'hem de plaçar en un primer moment havíem comentat de plaçar-lo una final a final d'estiu un problema molt complicat per, per tema d'ocupació de, de, de, de, de, de la bòbila uh -huh. i al final el que hem fet és posar-lo de cara a que ve. però bé, bueno, no, no descartem intentar potser fer cosa, ara, com passi tot això de poder fer alguna festa Uh, no sé si per la Fugilla o on, però per, per poder, si podem als sanitaris o, o intentar tenir un detall amb els sanitaris, però sempre he tanteulat o així, però sobretot això, agrair a l'Ajuntament la predisposició, les ganes, perquè a més s'havien fet uns treballs molt xulos aquest any, també, i, i no, no vaig poder agrair i que intentaré mirar, igual avui m'hi poso, dic ara que tinc temps, <laughs> però a mi els hi haurà dagrair i la veritat que ha greu, perquè és una cosa que aquesta era la sisena edició, però les coses van com van, i mira, també és això, també al final ja, ja tenim el projecte, el tenim, el tenim preparat per per decades del 2021, i mira, ja hi ha coses que s'han d'aturar, que també també va haver per reflexionar una mica tot, però és les coses que realment em sap greu. Mm -hmm. Doncs, també volíem comentar amb tu aquesta, aquest fet eh, doncs, que malauradament s'ha hagut d'ajornar i ara ja ens has comentat, no? ja de cara l'any que ve, havíeu mirat alguna altra data però el calendari és una miqueta, eh, està, està molt atapeït i més que s'atapeirà doncs, si de fer aquestes coses que s'han hagut de suspendre també doncs, es posen eh, en aquestes dates eh, entre l'estiu i, i, i la tardor. I amb aquesta mirada, aviam si podeu fer alguna cosa també pels eh, sanitaris, no?, eh, per la tasca que estan fent aquests professionals Sí, si sí, no ens doncs estàvem comentant justament aquí l'Àlex Peiró el nostre família em va comentar escolta, aquí ni per què és una cosa encara molt, molt verda encara, encara no la tenim ni idea però sí que ens hauria de poder fer un petit homenatge no no ho sabem encara en quin format però segurament que ens posem en contacte doncs, no sé si em va a la fugell o no i sí, al final has fet un petit d'allò per, per poder agrair una mica doncs, tota la feina que s'està fent no? mm -hmm. també esperar això que, que passi ràpid que pugui ser doncs, com podries passar això per poder salvar tranquil·lament ja que les normes ara de, de, de, de sanitat són, són molt estrictes però si seria complicat poder fer, poder fer un altre no dos fels i un menjar o així però que ens agradaria molt poder-hi doncs, tornar a la nostra manera cuinant poder fer doncs, doncs, un algun tipus de festa un tipus de vent per poder agrair això sobretot la, la dedicació la, la... i sobre aquestes ganes que hi estan posant Doncs eh, en parlarem més endavant quan ja ho tingueu una miqueta més definit aquest, aquest, aquesta nova iniciativa i res, amb en Quim, doncs, si voleu estar atents, avui, xurrasco, has dit? un churrasco. Sí, sí, tingues una website. Ha horida la vida vitrina de xeta, o oh, sí, sí, un churrasco s'ha jo un temps. Molt bé, doncs ja ho sabeu, ho podeu seguir a l'Instagram Casamar Llafranc, aquestes receptes que el chef Kim Caselles ens porta, eh, doncs, per intentar doncs, també passar aquest temps eh, cuinant i també fer tu en, en família com en alguns dels vídeos eh poden veure en Kim. Kim, moltes gràcies i res, fins aviat, eh, i esperem que això doncs, passi ràpid. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Doncs fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui, dilluns 23 de març. Nosaltres seguirem a la sintonia de Ràdio Palafrugell informant-vos de tot el que passi a la nostra vila i també a través de radiopalafrugell.cat, que és a partir d'aquestes moments el canal d'informació d'aquesta emissora. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu un molt bon dia.